Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi wa alhamdulillahi wa ala Alhamdulillah. Alhamdulillah. pak daripada syarat-syarat yang ini syarat pada syarat bagi sah nikah nah bagaimana di awwano wayaktakirul waliy ah wasyahidan ila sittati syaraid ba' orang yang nak jadi wali pada mengakat janika Ataupun nak okay, wakil kepada orang yang mengakad tulang akad nikah Itu dan juga dua orang yang nak jadi saksi juga dengan akad dan ijab, penama ijab dan kubur itu Pun kena berkanak kepada enam syarat Yang pertama Islam Yang kedua Al-Buluq sampai umur Yang ketiga ada akal tamid yang apa ialah mardekoh. Ah. Katasiannya ayil gamilatu yaqinan fi kullin minal waliy wasyahidaini. Nak mardekoh <Sess> yang كامل, mereka yang penuh. Ah, mereka yang penuh. Ah, nak keluar sah <Sess> ya walaupun dia mardekoh tu juga beberapa bahagian tapi tak sepenuh nah, nah. Kalau kata dia tu sahaya pun nak jadi sahaya, Untuk ngulu 3 orang, 2 orang sudah merdeka. Nah. Ah kemudian dia tu nah, apa tak jadi merdeka sepenuhnya. Nah, ah waktu dia nak al-hurriyatu ayil kamilatu yakinan fi kullim minal waliy wa syahidan kalau gitu tafriq dalam hasiah tu bala <tuh> yasihun nikahu maka tidak sah ul nikah bi masturil dengan yang tersembunyi keadaan berdekor ah tak cerak tu ah dulu demo ni tahu -tahu tahun-tahunnya sudah jadi saya orang eh? eh sekarang tutup mulu yang berdekor tak lagi ah jadi Tersembunyi kemerdekaan dia tu. Ha, mana tak ada panggil. Tak, tak merdeka sepenuh lagi tu. Atau zahiri ha. Atau ha, walaupun. Ia zohi hurriyah. Selamat. Nuris saja tak tak jadi kamil para yakin. Ia ku nabi baladin. Dengan bahawa adalah ia. Haa dengan bahawa adalah ia kullum wali wasyahida itu bi dia duduk di satu negeri satu balat satu banda bawa mana manepilah tu bi ayyakuna bi baladin mana iktalaqofihi alahroru bil abidi dengan bahawa ia kullum wali wasyahida itu dia ada di suatu negeri Negeri itu tu yang bercampur padonyo yang bergau, capa gau kita panggil padanya pada balak tu ulil al-ahraru, orang-orang -or merdeka buat bil abi dicampur dengan hamba-hamba. Lagi pula wala ghaliba fil awali dan tidak ada wali pada yatamu. Ah kau kata masturiul huriyah. Ah <coughs> dan وغلب الاحرار في ثاني da golik golik ule segala yang bedekok pada masalah masa yang kedua kata Zahiriha ha ani ah, masuk dalam kata tidak sah juga nak wicraq molat ha ah, nak ah, nak wicraq <tuh> Nah, dengan tu klik pada kalam syarah tak kalah kata syarah orang oh, yang ya, nak jadi wali tu kena amardih uh, ko balayakun maka tidaklah waliul mar'ati uh, maka tidaklah wali bagi perempuan tu apala uh, yakunul waliy abdan maka tidaklah wali itu hamba fi ijab nikahi pada ha, mengangkat ijab sini pada mengangkat pada mengakadkan nikah tu nah kita kata pokok si perempuan tu dia jadi sahia orang okay? manakala anak menyekah anak dia dia tak boleh walaupun dia orang okay? adik orang okay? okay? semaya bab tak tinggal ger juruhlah orang puno di segilai tapi dia tu duk jadi sahia orang okay? Ah ha, maka dia nak akad tak boleh. Ah ha, kerana dia luput satu syarat khurriyah. Ah ha, la ni tak ada dah hamba sahaya tu. Ha, nah tapi ukur tu masih dia bercakap. Hmm tak hmm. Ah ha, baik. Bal <tuh> ha, yakunul waliyu abdan bi ijabinnikahi. Ah tu hak balik nak akad nikah. Balik terima nikah. Haa, kata dadar ya juzu ayakunah dah haruf bahawa adalah ia ia apa dia al abdu hamba tu qabila fin nikahi balik terima nikah tak apa mm kata dia ai wayajuzu ayyakuna alabdu qabilan binikahi li nafsihi tak apo hamba bila kata siswa apa nama ni seorang hamba dia nak beristeri dia panggil tak nak bini tiba-tiba akad nikah siapa dia terima dia sendiri tak apo dia terima qabilan binikah li nafsihi bagi diri sendiri singakat Bi izni sayyidihi Itu ha, dengan izin tuan penghulunya lah hmm, Dia kata Auli ghairihi Atas ha, padali nafsihi hasiah Boleh juga dia terima nikah Pada bagi orang lain Dengan jalan mana tu Bil wakalati anhu lah ha, Dengan jalan ha, Terima wakil anhu Darinya dari ghairihi ha, Si khalik tu Ya you nakah know. Ha, Bersisteri ber Manakala siapa masa nak terima nikahnya Wakil kepada seorang sahih ha, Tak apa hmm, Itu dia Wahazi faedatun zaedatun Ala kalamil musannifi Mana dia ha, Ini ni iaitu a, pada kata Wajuju um, Ayyakuna qabilan fi nikah Ini orang panggil satu faedah Yang tambah di atas kalam musannih kita Nah, nah sebab apa li annakala kerana kalamnya kalam sunnah kita kata wa walhurriyyatu ah daripada ayatnya fala yakunul waliyyu abdan bi ijab binikah ah tu kalam kita pada masalah akad je fakat hanyalah fil ijabi fakat <tuh> apa-apa akad <tuh> aidunal qabul pada masalah nah hamba nak akad nikah je tak leh Adapun dia nak berkahwin pas dia terima tak apa. Bidali bi dalil annasiyapa fil waliy. Dengan dalil siap siap perkalam, ha siap kalam tuan kita ni pada masalah wali de ni. Dengan itu pendafa'a qaulul muhassyi, maka tertolaklah oleh perkataan Mu'azz Muhassyi Syeikh Al-Barmawi. Tab'an lil Qalyubi, iaitu ruk kerana dia ruk Syeikh Qalyubi wa iradu hadhil mas'alah bi kalamil musannifi wa huwa mustaqim ah dia kata gitu tu orang panggil mafhul kau bagi qaulude jadi Muhashi kritik lah kerana dia turut syaikh yubi dia kata wa iradu hadhil mas'alati dan bermula mendatakan ini masalah Mendatik oleh siapa? Oleh syarah lah. Kerana masalah waya. Juzul ayamunah ni. Oh, ni hak syarah ni. Syekh Ibn Qasim. Tambah di atas perkataan musanah. Caranya syarat bagi orang jadi wali. Pada nak sah. Jadi wali tu kena. Ah, merdeka. Juga orang nak jadi saksi dengan kak nikah. Iman nikah pun kena orang merdeka. Banyak tu hak musanah kepacak salah Ali tiba-tiba syarat kita kata wa ya juzul ayyakuna qabilah ha ni apa ni ini masalah tamuha atas kalim sunnah kalau itu al muhasyi agak buat hasiah tu dia kritik ha dia kata na wa iradu masalati ala kalamil musannifi wairu mustaqim ha kata dan baru mula mendatangkan yani mendatang oleh syarah akan ini masalah Mendatang di atas kalam sunnah tu itu tidak betul tu nah ha, dia kata kenapa li annahu laysa waraduhu iradaha masalah ala kalam sunnah ada apa tu ah tu sebab apa indafa' li annahu tilak bagi fandafa' siap dengan kata tadi tertolaklah ah ha, kritikan muhassir tu kenapa li bukanlah waraduhu kerana bahwasanya syarah bukan tujuan syarah iradah hadhil masalati mendata kemana mendata ini masalah ala kalamin musannah tak bal waraduhu bukan ghoraknya ghorak syarah ibadatu faidatin zaidati ha, nah waktu nak apa dia nak memberi faedah ke suatu faedah tambahan Hmm, Sabak orang nak jadi wali, syarat kena medeko. Mampunnya kalau sahaya tak boleh jadi wali, Gak wali ki jadi apa? Wali ki jadi akad nikah. Ah, bila tak sah akad nikah, wakil okay pun tak sah. Ah, tu kerja dia. Lepas tu, syarat kita buat apa? Dan harus bahawa adalah hamba tu yang terima nikah Ini ha, orang panggil, beri tamahir di atas kalimah sanah kita Orang sanah tak payah, seharusnya kita beri tamahir sikit Tamahir kan nak? No? Masalah orang jadi sahaya, anak ha, akak nikah tak boleh Tapi kalau dia nak dia nak nikah sendiri, dia nak bernikah berkahwin Dia boleh terima Haa tu kata ha, tu, beri pek dah ha, Lebih tamahir di atas tu Hmm, dia boleh akad hak dia sendiri dan juga dia boleh terima wakil. Ah oranglah, ay nak bini. Ah demo tu wakil okay ke dia suruh tolong terima nikah dia. Boleh. Ah ha, takut timbul soalannya boleh kedai. Kita orang Maddeka wakil okay, terima nikah pada saya. Ya, tak ada apa. Hmm. Wal khamisuk li kepada Ummi semula dan syarat yang keaneh orang nak jadi wali dan dua saksi itu kena <tuh> al-quratu ah ha, kena lelaki kena lelaki hasiah kait ayyaqinan ah ha, nak lelaki tu lelaki nak pergi cerak dah kata lelaki ah ha, ada kalau lelaki tak cerak ha, nah saya tengok dia kait dia fi kulli minal wali wasyihidah dengan itu tafsir hasiah dulu balayan aqidun nikahu bi syahadati nisa'i. Ah supalah. Ah uh, di panah ni hak tepinya kata la takunul mar'atu wal maka tidak ada, maka tidak boleh uh, apa dia? perempuan dan khunsa. Khunsanya orang punya dua alat lah. Yang ha, punya dua alat kemaluan Kemaluan lelaki pun ada dia Panggil zakah Kemaluan perempuan parah pun ada dia Orang ha, panggil orang khunsar macam tu Orang tak panggil al-mar'ah Orang tak panggil uh, unsar ha, Tak panggil apa dia Rajul, panggil khunsar Ana? Ha, ha, maka tak boleh ha, Maka tidak ada uh, Al-mar'ah tu wal khunsar Waliyayni tapi bila itulak khunsa itu maklumlah khunsa yang muskil Tak boleh jadi wali dua itu Kerana syarat dia kena Zukurah lelaki Syarat dia Hasiyah Hasiyah kata Fala yan'akidun nikahu bi syahadatin nisa'i Jadi tepi itu dua wali Masalah saksi ha, Adalah hasiyah Tamuh yang kata Maka tidak tidak jadi nikah dengan saksi oleh perempuan perempuan, segala perempuan tu nisak tu, ramah lah ha, dia guna dengan nisak ha. dia lapang ni ni, dari luar arah mir'atun nah. apa dia al-mar'atu, seorang perempuan, manakala tak senyuh tak apa lagi al-mar'atan, dua orang perempuan, apabila jamuk dia tak ada kata mar'atun dia pergi ke halis lapang lah ya, nisak, pergi ke Nah, lagak kita perempuan belakon. Seorang perempuan, dua perempuan, beberapa orang perempuan. Ha, nah, kitalah tu. Lagak ya dai, mar'atun mar'atan ini saung ha jamuk jugak no. Tak ada mar'atu mar'atani mar'atum dah. Nah, anak tu masalah guna bahasa. Nah. Lalu tu dia kata dalam asiah uh, eh fala yan'qidun nikah bi shahadati nisaa segala perempuan hadir jadi saksi sisi tak leh ah mah perempuan saja tak boleh, ah, maaf, tak, boleh. Ha, tak jadi juga wala ha, aila yan'qidun nikah birajulin wa imra'atayn ah tak leh juga nah dengan seorang lelaki dan dua perempuan Mana tiga oranglah saksi biasanya dua orang perempuan dia ganti di tempat saksi seorang Ha, nah kalau bak lain pada bak nikah ah ha, tak apa Bak lain pada bak nikah seorang lelaki jadi saksi pak dua orang perempuan menepati seorang lagilah lelaki, lelaki tapi bak nikah tak alih nak dua lelaki ah ha, dua lelaki lelaki ada seorang lepas tu dua perempuan ah ha, tapi tak alih lagi ah ha, macam ni orang, -orang kata kelemahan perempuan ha, Ini lagi kita reti agama walaupun perempuan nak tinggi sana ta, tak alih Ah dunia hari ni kata-kata tino nak lebih eh saleh di saksi ha kau tengok tu ah nah hmm dia lah agama kita tabat dia panggil porok perempuan dia, dia porok ah yo bukit asad asal lelaki tu hawat tu ada dulu apa perempuan yang mai terlalu sok ada ke kalau ibarat pakai kayu gak deh deh nak dia lebih anak pada pada batal eh? ah tu yo Nah, asalnya itu walaupun tu kata perempuan dia mengaji, aling, ah perempuan aling, baca esda, ah suami biasa, Biasa mai ya, mahu jadi ime, saya nak, oh saya so nak jadi ime, jadi ime, oh, jadi malu nak jadi ime, jadi hmm, malu nak jadi ime, wajib tu video tu ahli jui, gapau aling beradat tu, ya dah satu. Itu hidup mengajar Tidak lelaki Sudah berkata no Ha ha ha Jadi kot tu Tapi ya maya Mereka menang Ha ha ha Tak boleh jadi makmu Ha ha ha semaya Buat kereta apa lagi Buat kereta ini Ha ha ha dia Ha Tak ada apa Dia semaya tak boleh Buat gila dia Ha ha Ya tengok Sarang tak menak. Hmm Dia tak sadar Bahasa lebih Ha dia Ha ha Ha tengok jadi saksi tak boleh ni. Ha, segala perempuan tak boleh jadi saksi nikah. Ha. Ada dah seorang lelaki tak boleh juga. Ha, matikung situ dah. Fa qawluhu fala takunu al-mar'atu wal qunsaw wal ya aywala shahidan. Selain, ha, Muhammad Tsarih tak ada sebut, masih tambah hikmah sikit dia. Ha, perempuan, qunsah tak boleh jadi wali. arti dan tak boleh jadi saksi, gitu. Naam ah ha, tu tak kalah dia sebut khonsa tu bukan jadi itlaq gitu ah ha, lepas tu maklum bagi kita apabila itlaq khonsa ah ha, muraknya khonsa al-muskil ha, yang muskil ah ha, tunggu situ sahabat yang mari naam tetapi istidrak nak menolak wahai kata khonsa tak alih semata khonsa wadah pun tak alih juga ha, dia kata tapi ani ha, istidrak <coughs> pada kata awal al khunsa itu pada istidrak tu orang okay, khunsa tak boleh jadi wali juga orang okay, khunsa tak boleh jadi saksi <coughs> naam tetapi ini tadhal khunsa ba'dal aqdi hah dek mula tu duk musykil masa dia jadi saksi orang okay, akad nikah hidup dengan khunsa tu nah jadi saksi masa tu masa tu tak nyata lagi kata dia lelaki ke sebenar dia panggil dia dalam khunsa musykil Kemudian nyata oleh khunsa Ba'adil aqdi Lepas pada akhir nikah Ba'adil -ba aqdi Ayah akdi nikah lah Nyata Bizukurati Haa, Nyata dengan lelaki Lepas pada tu nyata kata oh, Khunsa saat ini khunsa uh, Khunsa yang wadih eh, Bila nyata lelaki Khunsa yang wadih Kalau nyata perempuan khunsa nah, wadih Khunsa wadih tu panggil khunsah tu ada dua alat kemaluan. Eh? Wadah tu kenapa? Kerana alat lelaki je hak tak ada syahwah ada keinginan. Nah, tu dia. Ha, alat perempuan tu orang panggil tak ada syahwah, tak ada keinginan apa. Ha, ah, orang panggil wadah nyata kata lelaki khunsah yang wadah dia panggil. Kalau balas tu tabayyanat sihhatun nikahi. Ternyata oleh sah nikah tadi maknanya. Bilwaliyi wasyahidain Itu ah, dia hmm, Tengok Hukum buat mari Ini orang kata kita belajar Kita mengaji masalah sekalipun Tak ada berlaku Zaman kita Maka pengajian kita ni Tidak sia-sia Ah, Bagi kebesarkan Dulu tahu syariat Allah Ta'ala Bila berlaku Sungguh belah ni Ya Hukum dah siap dah hmm. uh, Hatta sehingga law ka anashahidan ni tukun fayain ha deh masalah lagi, lagi kalau adalah dua orang jadi saksi pada Menengahkan akad nikah timo nikah tu yang khonsa kedua ha yang khonsa kedua orang punya dua alat kemaluan kedua-dua orang jadi saksi tu katakan tu kata tak milak ha missa kata dah hmm lepas pada tu Banah Ah ha, bana ah ha, PMR di binaukutasan niak dek bana bana, khabar dia nyato oleh kedua-dua ah ha, dua-dua syahidan itu nyato oleh kedua-duanya hal kat dia raju lain, hal nyato bagi agama kata oh, konsta tadi itu ternyata kata lelaki kedua hmm dia, misal kita lagi mana tanya misalnya eh tahukah mi Ah, ha, setahu kami dua orang ni tak konsa kadamo. Ha, ada dua alat ada kemaluan dua kemaluan kadamo. Ke ha ya. Pada menjadi saksi-saksi ni nak tanya sikit tu. Ah. Ha, ha konsa demo tu? Alat dua alat demo tu hak pakai kerja anoi. Ha misal, tu dah. Ha, nah dia kata hak pakai kerja zakar saja. Farak tu saja gitu. Hmm, nanyato kata Kalau tu demo konsa ya wadh fal asahus as-sihhatu ah yak hukum wak dah maka kan yasannya sah ai sihatun nikah ah bi syahidanil khunthayain zat itu atau bil khunthayain tu mm dah yo malau ah khunsa au alayhi Semmattadoha bizukurati fil awwali Wabil'unusati Pisan Haitulah La yasyifu Waktu li'annahu Yahtatu fil ma'kudi alaih Ma'la Yuhhtatu fi ghairihi Ya'annahu Yuhhtatu Dia panggil di ihtiya pada ma'kud alaih Baranya tidak di pada yang lain was sadisu dan ya ka'ne syarat ya ka'ne bagi anak sah orang jadi wali akad nikah dan hmm. orang jadi saksi itu kena al tu naknya adalah adalah masa kita gapo betul kita panggil betul ah sebab tasya kata hiya luwatan al istiqamatu adalah betul wali ha, idal ah betul ah panggil betul nak orang betul ha <coughs> tu tak tahu seluk bahasa belok kekek tu nak orang betul hmm ha, maksud adalah tu hmm wa urfan makna adalah tu gapo ialah malakatun dipanggil malakat ni satu sifat yang yang tetap ha, adalah ni mana satu sifat bin nafsi yang ada pada pada diri tamnau sifat itulah menegah ia min itirafil dzunubil kaba'iri daripada mengerjakan dosa-dosa besar wasogairil hisati dan sifat itulah menegah ia daripada mengerjakan dosa kecil ada dosa-dosa kecil tapi hak keji sogairil hisat ya dosa kecil ni ada juga tak kecil mana ha, ada dosa kecil hak keji tak ada Misalnya mana? Ah ha, misalnya kasariqatilukmatin, <tutup> ha, ah seperti curikan suatu suap. Ah dek. Watafififamrotin, jadi seperti tatfif Tatfif ni kita ada mutafifin itulah. Ah iaitu orang yang mengkurek sukatan panggil tatfif Ha, kalau pesen suka mengurangkan suka kalau pesen menimbal mengurangkan timang ha, Itu tu masalah puak dosa tu warza ilil mubahati dan satu sifat pada diri yang boleh menegahkan daripada ah apa panggil ke apa raza ilil mubahah benda tu benar harus tapi harus pun harus pesen raza ini panggil keji juga ada ha, darat dia panggil apa Misalnya Kalmasyihafian <tuh> <tuh> Haa ha, ha, tengok dia <tuh> Eh dia juga syarat ni Berjalan hal kadang tak berkasut Haa penyambilan ni Jalan tak akan kasut Kas lipat tak ada berjalan kakek ia Yang penyiar kakek ia Haa tu Eh ni pun jadi satu juga Rapa <tuh> yang kata apa ni Ni di segi maru'ah ni Jatuh maru'ah ni turzail -e. o oh, we addo tapjalan kaki je ah we nampak hilir juga ah mah tengok labuh tapjalan kaki je ngano nak no, berjalan ke tak ada ka rasa tu dia ha kali itu hilillah mano gitu lepa haus lipa watak tak dicambuk <tuk> <tuk> tengah jalan rato ah jadi dia ni salah dikak ni ah jangan tengok sarang tiga betis syarat nak suruh jangan jadi supak gitu ah Haa pasal kalau bakal Hitam sebelah kuning sebelah Masa apa berat lalu <tuk> Baik tak bakal pula Lepasnya Haa tengok, tengok tengok tengok Cuba kita berhati tengok Islah jah Nabi kita sumpah Nah Jalan rakyat ni Kio kata Masalah kata darat lah Kali tak kejap lah ni Oh darat Dia mahu jalan rakyat Haa Tengok tengok, tengok. Hmm Au maksyu Peraksi Ah ha, apa dia? Nak atas mana tu? Kal masyyi hafian au makhsyu farra'sia, Tak pada hafian kita jadi hal Berjalan hal keadaan tak berkasut. Ha so, ataupun berjalan hal keadaan dibuka kepala. Ha dah dah. Belagi pada pointer dengan mengajikah. Kalau tak tak mengaji tak ada apa. Lepas ambo Ah kepala caca rambut Hmm, oh, nampak 40 ayah balik dah Ah tak boleh, kira maru'ah yang mengajik Hasabit tu, kalau kita belum pada mengajik, tak ada apa Bagi kita mengajik sikit, kelihatan Ah Tuk Akil pun tak akan piyah. Ah lain dah, lain dah, jihad lain dah, wey Tak itu, nanti Ah, ah Tuk Akil no tak akan piyah Tuk Akil nak no no no baju kangok Ah haa, ah, tu jadi lain dah tu Haa, ah. Ha, nengat ma tu. Maruah, Maruah ni pun buat uji jadi siapa takleh jadi saksi nak no, tu. Hmm, tu yo. Ga anu tumung pak mayang-mayang napa suba. Ha, suba besar takut jatoh osbah, bertemu nak palah rambut caceh taho ni dah. Ha, ni taho kuasa. Ha, ngin mayang-mayang yo. Nak ini? Ah, takleh gini. Ha, abet tu bukan benda biasa buat-buat. Ya beno nak wisungguh. Oh, ni buat boleh supaya boleh ah, macam mana dia kira ah, ni nak klik saya dua ni klik dengan supaya ah, nak aku jadi we. nak aku ngaji puan hari jadi ah, kawan dia nak 1000-2000 tu apa <laughs> ah, betul klik dengan penyacang ke ni dia kata mudok ah, mana ngaji ke tak dia kata tu klik pun supaya lah apa ah, <laughs> tu benar boleh buat habis <laughs> ah, tu kita kena celup lah eh? Hmm, tu dia akal ah, masyihafian tu masalah razail mubah mungkin benar Raih pada asal dia laki ya atau maksyuf ar-ra'si buka kepala nah apa kita tengok gini apa terpanis sini kalau kita main kata salahnya kalau ter email tak akafiah oh, kita sedap tak mahu kalau jauh kan piah tak akaf ha kita kena hmm, tak ada dia ya, apa oh, nampak superb hak nini lah tak tahu dia dalam pun jadi ya, segi ukuran zahir masa kena kau ni tak ya dia temeh. Ya nampak ada pia nampak serupa. Sedang kan ni ya, Allah, akbat. Ha tu. Hok ha, ni baca sedak ja kura to juik sedak tapi Allah oh, rambut nyacay pakai dah anak tak sedak. Tak gitu ke? Begil wajib. Hmm. Ha tengok tu. Ni kita nak juga bila wala kita tak juruh pun bila kita niat imin nak sayang geruh. Eh. Geruh ni. Ha tengok tu. Ha ni, kita dah kita tahu kata, kalau ada nak tahu melio ini, kita cek situ Nah, kita duduk dalam tu pula, tapi bila nak buat email, nak tahu siap pula lah, tu Nak cari hak berjuru Tengok ya, tak? Ha, tengok berita macam tak ada dengan email Pak, tak ada yang kata email Ha, pihak dia bangun tu ke? Ha, ada nak pilih, dia kata Ha, pilih juga kita pun tidak buat tah, lalu depan kita tu, ha, tak pilih Ha, sekejap tengok Ha, ni nak tahu kata, berjuru ni nak no. Ha, walaupun kita tak boleh nak berjuru, tempat kita nak pilih ke kerjuru tu ada sangat Ha, tu dia, sepatutnya juga kalau kata, orang okay, ada main berkenak ha, berkenak dengan para puan, Cuk boleh ikut tegur siapa, dia mahu lawan juga suka, tapi dia nak buat bini, tak say tu, tu, tu, tu, pai kuning dia panggil, apa lah kau bodoh. <laughs> itu kaya kering, ha, misal gitu lah. tak say, tapi we nak galak cari tu. ha, bila nak buat orang sungguh, nak buat isteri ibu tak say tu, tu, we saja, free tak say, <laughs> apa dah free, tak say ha, tengok tu anninoyat terjugun ni tak ai hey, kira lah belah-belah tak mengaji ah tengoklah ha, tengok mana tu nak jadi saksi tak we hmm tu dia aqal masyihafian atau mahsyur parak siapa dia uruh lain pula deh kalau urus tempat dia ta'alih kira tempat kita yang besar tu masjid yang dia berlebar kat masjid-masjid ba pia tu urus tempat kita jika tempat lain tempat lain topi sudu dia ada semayah kata api sudu. Masa lemah jahrah kata api sudu. Tak, tak, tak, tak ada gini. Bagi nak semayah pusing sudu di belakang. Anu aja pesan dia. Macam Turki macam pola ni. Lagu tu buat dia. Ha, kata api sudu semua jahrah. Nak mayah pusing sudu di belakang. Ha, ha. Macam kata api tu. Kita tengok. Lah. Lah hmm, kan dia pesan dia lagu tu lah. Ya kena dia lepas pada kejatuhan Turki itu dia berat. Dia berat. Ah, ha, berat. Nah, itulah tadi pak kita alhamdulillah ha tu dia nah pak kita alhamdulillah lagi hmm tu dia kita pergi ke atas nampaklah apa kelime masuk ke tempat kita ni kah nampaklah lebih besar berlebar ikut pergi ke lal kedah le lah bana nampaklah berlebah mau naik ke atas nuga ah ha, payah nak temun sikit ah kita temun berbelah dia dekat nampak pia sore tu sekok pak pia tu sekok ah ha, tu lain tu tu dia kata ini maruah maruah enggak panggil Wah, asal lagi yang misal Wah, akli Ghairi suqiyin Fi suqiyin, haa, ni pun jadi Juga ni, yang misal lagi razak Mubah tu seperti, apa lagi Maka oleh orang Bukit anak kedah, maka di kedah, Ha, Tak boleh hadir-hadir juga ni Wah, tak boleh, kapung, tengok Kedah, Ah, ha, ada, ada pun orang kedah, tak apa, ya bahasa Dia rumah kedah, maka di kedah Ah tu dia, dia anak kedai, suqiin dia panggil. Orang-orang anak kedai dia panggil. Orang bahasa kedai, pergi makan di kedai. Tak apa. Ha kita ni bahasa kampung makan kedai. Hmm tu dia. Nah, yak tengok ni maruah ni deh. Hmm. Tu kita boleh buat perhatian. Wal muradu biha ya. bin <tuh> nisbatil <tuh> lil Daya dikhanaki dengannya dengan al-adalah di sini. Tapi dengan nasbah dengan orang nak jadi wali nikah lah. Adamul pisqi. Arti murahnya tidak ada kepastikan. Faya semalu wasitah tak? Maka melengkapi ia ke wasitah. Kalau begitu. <tik> Maka kanak-kanak. Belum balik. Iza balarwapa bila dia balik. Walam tasduk minhu kabiratun tak pernah berlaku darinya oleh ada sahabat. Ada budak tak pernah berlaku dah sahabat. Dia kata budak ni umur dia 12 belah tahun. Ha tak ada balik lagi kita Terbalik dengan umurlah bisa tertebaling dengan umur. Sampai lima belah 15. Cukup 15, 4 ha mula dia Ha balik umur cerita. Pas dia tu ha dia baru balik, bila baru balik tak ada berlaku lagi dah sahabat. dan walam yusirra ala faghiratun dan tidak mengekali ia so bib saat ni tu atas dosa kecil walaupun dia pun ada keje-keje rasa macam tidak mengekali dan wa tahsul lahu tilkal malakatu dan belum hasil baginya oleh itu malakah itu sifat tadi aku kata malakatun fi nafsi tamna'u tu ya baru baru tu ya ha orang panggil apa ni la adil wala fasik ah fasabiyu tu bukan adik bukan fasik ah tu panggil wasillah maka boleh jadi wali ah sebab syarah anaknya nak boleh jadi wali tu ada mulfisqi murak dengan adik sini tidak fasik sama ada tidak fasik tu yang adik ah ataupun tidak fasik tu yang menengah di antara adil dan fasik seperti kanak-kanak saat ni ah tak panggil adik lagi Ah, ha, panggil yang menengahi antara adil dan fasik, boleh jadi wali. Karena murak dengan uh, adil di sini tidak kepasikan Wa ha, ma'adzalika yasihu ayyakuna walian. dan serta demikian itu. Ah ha, mana Ah ha, ha, kaunus sabi iza balaga tu la adillah wala fasik. Dalam keadaan begitu sah ayyakuna walian. Ah ha, begitu juga waqazalika supakassabi sanial kafir wa kafi izaslama boleh masuk islam juga walfasik orang fasik sungguh izataba boleh taubat fa innahu yzawiju maka ia boleh mengkahwinkan boleh akak nikah selalu uh, pada ketika itu selalu ah ha, apabila masuk islam ha, nak kahwin anak perempuan dia ha, maka boleh ha, selalu dia mengkahwin anak dia mm tu dia Nah anak perempuan dia masuk Islam dulu tak bisa kot tulah. Anak perempuan dia masuk Islam, pak dah masuk Islam lagi. lama-lama-lama, ha, ah -lama -lama, ha, pak dia pun suruh masuk Islam gatik. Betullah anak dia nak kawin. Ha, anak dia nak kawin, dia turut masuk Islam. Boleh dia akad nikah lah dah. Tak payah ambil dia wali lain. Memang tu boleh ke jadi wali? Ha apa dia masuk Islam. Baru tu, baru. Ha, ah sebab dia orang panggil apa ni? Orang panggil tak panggil fasik. Begitu baru masuk Islam. Ah, ha, begitulah agak pasti. Apabila dia bertawab, boleh dia mengkahwin selalu. Oleh ennah syarat di wali nikah ikan syarat pada wali nikah tak <Sessizuk> ada ha, mulfiski. Ah, nanya tidak ada kepastikan. Lah, bukaklah apa nama ni uh, syarat tu? <Sessizuk> Al ha, adalatul mutaqdimatu adziahul luru. Buka murak, buka muraklah tu. Mana adalah? mata kadimah iaitu amala katung bin nafsi tamna'u min iqtirafi az-zunubil kabair wa salailul khasa ha, bukan-bukan Adalah tu. Hmm itu dia. Wa yaqtafi dan memadaiya bil dengan keadilan tersebut ha, ini. Ah tu dia dan jugany adalah haya fil wali wasyhadain. Hmm Walizalika <tuh>. Nakal al Imamu wal Ghazaliyud dan kerana itulah uh, telah nakal oleh al Imam bila itulah al Imam kena ke okay, Imam al Haramain, mukak Imam Syaibin. Wa wal izalikanaqal al Imam ay Imam al Haramain wal Ghazaliyud Imam Ghazali. Ah Imam Haramain tu, Imam Ghazali tu murid ya, ha, murid Imam Haramain. Jadi Imam Ghazali lah dia tahu ah uh, daripada kita Imam Al-Haromain Afsan Hayatul Matslab ah jawab kita nihayatul matlab, uh, dia, nihayatul matlab. Oh, dia ambil uh, daripada <coughs> apa um Patik <coughs> Mergazalilah ah uh, ikhtisar daripada nihayatul guru dia tu jawab kita Al-Basit mata Al-Basit sa padia kurang sikit pada tu jawab Al-Wasit <coughs> ah pada ikhtisar daripada tu lagi dia buat Al-Wajiz <coughs> ah ada yang macam Al-Wajid Al-Wasid Al-Basid al Dia ikhtisar daripada kitab tu dia Nihayatul Matla' Pada daripada kitab tu Tua mari Mari iman rapi'in Mari syarah Al-Wajid tu Wa'patul Aziz Iman awi mai Mari ikhtisah Itulah kitab kita Kita dah menghaji Sil-silah ya. hmm. Telah nakak Oleh al-imam Yang imam haramain Wal-Ghazali Imam Ghazali Rahimahum Allah Nafalah Alitipah ha, ko, yang nak kata itipah, ha, ala annal mastura atau bawa so orang yang tersubuni keadalah, karena ke al mastura, al mastura adalah Yali boleh jadi wali ya, boleh jadi wali. Hmmm, begiap. Wali zalikah ayatan dekana itu juga yang akidun nikah Bi bimastura yil anda Dua saksi, kanaknya masturay di sini, Maksudnya syahidat. Bi masturay ni, Bi syahidat, Masturayil adalah. Dengan dua orang saksi yang tersebut. Boleh juga. Aa, tak apalah, kita boleh sekalian tu. Itulah syarat yang ni, Naknya kena al-adalah tu. Adil sungguh tak ni? Malakadu nak kira tu lah adil sungguh. Tapi murak sini, ada mulfiski. Dia ingat ada kepasyikan, sudah. Sudah. Ah ha, dengan ada kafir sudah. Hmm. <tuh> kalau dia ada kafir pun dia tabak dah. Ah ha, dengan sungguh-sungguh dia tabak dah. Ah ha, boleh dia jadi wali selalu. Ha, kalau wali ada perkala saksi itu dah ha, tak boleh dia kena apa setahun. Ha. Dengan tu pada yakunul waliyufasithon. Ah tu tak pernah salah kita. Tak kala syarat nak adalah, maka tidaklah al-wali itu, ha, tidaklah yang pasiqan, orang pasiqan. Hmm. Hasja kata, wakazalika syahidan, wakazalika kal lah, dua orang jadi saksi. Apa kazalika? La yakunani pasiqayni. Ha, nah tidak ada kedua-dua tu yang pasti. Dengan tu fakir yang akidun nikah boleh ada tiapasil kain ni dianna hula yang butuh bimah. Bapa boleh hukum tak sah nikah dengan saksi dua orang pasti kerana nanya nikah tak kejak ia dengan keduanya. Ha, Ado? Supaya kita kata supaya kita kata bila orang yang dok jadi berguai, kan si Zaid dok bugua dengan si Umar masalah. Ha lalu tu orang ni dakwa orang ni kena dakwa orang ni dikatakan dak orang ni ha maka bila tidak begitu kena tanya mana saksi wak mari saksi ha saksi kalau wak mari saksi orang tak kenal tak tahulah orang ni belah mana perangai dia tak kenal dia ni saksi maka nak terima takleh lagi bila tak nak terima takleh kena cari orang lain pula menyaksikan pula kawan ni kata orang-orang ha wak tu pula sebab apa sebab kalau orang nak jadi saksi orang tak molek Hukum tak kejar Jadi didah, didah, didah, didah Haa, tu ha, Didah, didah Haa, apa tu, tak boleh tu Nak pada hak tetap Pani bak rumah tangga, nak pergi kejar Haa, kena saksi orang orang Haa Lianahu La yasbutu bihima Kerana ni anikah tu tak kejar Dengan keduanya, dengan fasiqai Orang-orang uh, ska keluar ke ska yang panggil orang pasir Orang-orang yang keluar daripada ska ta'a banyak orang keluar daripada ta'a Wala yan'akidu biwaliyin fasikin Di'ayinau'in min anwayil muharamak lah Yang misalkan syarok kasyar bil khamri Ada yang tengok Peminum agak Ya yang memabuk Yang cair memabuk banyak agak Kasyar bil khamri Seperti minum khamad Khamad Ha, maksudnya Al-Muskir Yang cai memabuk Panggil khamar belakang karena khamar khamar tu Nanya dia apa ha, Khamar khamar Pasal kita apa dia Muslimuk Pasal kita pada lorak Khamar mana Muslimuk Mata hati Muslimuk kan tam'id Tengok ni ni Supaya kita mata kita ni Kita dah boleh berjalan Kau nak nampak Boleh berjalan Kau berdua ha, membuat pokok Haa Nak jaga nak Gagal kita Apa yang mata hati kita Supaya mata kepala Gagal Bakal Bokel lebih cerah bila kita pak minum gembena yang cair memabuk, hak tu gig slimuk di mata, sebab tetua di atas. Kacak Ke pun jadi ikut se, jale penuh mata. Ha kau nak motor pun jadi nyau. Ha. Ha tu. Abek dia mau make up tu. Nyau mau jadi ikut se. dia tu duk penuh mata lah tu. Mabuk tu. Mabuk dia tu. Ha tu dia. Kalau tak mabuk buat lagu tu. Kenapa tu pulang sepam mabuk? Ha. Ha. Ha. Ha. Lepas tu. Nak no orang boleh di saksi. Jadi wali. Nampak ha. tu dia? Ha. Seperti minum arak tu dia. Wasarikoti ha. curi. Ha. Tu buat dosa besar tu. Ha. Zina'ah. Ha. Ha. Terkis salah. Ha. Ni pasal tak buat bagi wajik. Ha. Tadi pasal kerja bagi haran. Tiga dia misal kerja bagi haran. Ha. Ni pasal tak kerja bagi wajik. Terkis salah. Ha. Tinggal semayat. Wa ikhrajiha Dan mengeluarkan salah An waktiha dari waktunya Mayah Mayah ikut si Mayah asa dalam waktu menarik Haa tu dia Bawa betul Masuk menarik Pemayah sa. Haa Dekong asa tu dok asa itu Dekong asa itu Dekong asa itu Haa Habis Habis ah, ada ayah asa lagi Habis kapur Cucu Cucu Menarik Subuh Ada ayah asa ini Pertama pukul tujuh pas subuh kajah Lagu anak tahu Haa tu dia Baik. Ha tu tak semaya Ha dan mengeluarkannya daripada waktu. Tak kira sawaun a'lana di sama saja menzahir ia kepangik iklan-iklan tu mana teruk terang. Sama ada melazahir ia dengan kepasikannya amla Atau tidak. Ha kerana hadis li hadisin atau boleh hadis la nikaha <tuh>, illa biwaliyyin mursyidin adalah hadis waliyyin yang mursyid tidak ada nikah yang sah melainkan dengan wali yang mursyid apa makna wali mursyid qala syafi'i radhiyallahu anhu wal muradu bil mursyidi sini mana al adlu ayu ghairul fasiqi ah anaklah tu wahaza <itu» tuh, itu> <tuh>, si gairil imamil aqzamih eh? anin ha, ni, ni hak kata apa nak wali yang adil yang gairul fasik pada lain daripada imam aqzam lah kita panggil imam aqzam agung ha, lain pada imam aqzam lain pada raja amma ha, huwa adapun ia al imam al hak tu bala yadru bisquhu maka tidak berim zarar oleh kepasikannya Hmm tu aja. Raja kepasifkan raja. Ha, dia boleh kahwin. Sebab apa? Li annahu kana baosa al-Imam Azzam la yan azilu bihi. dia tidak tercabut. Ah ha, orang panggil tak tanggal jawatan dengannya dengan sebab apa dia bis bihi. Dia tak cabut dengan sebab pasif al-imam ha, al azam Azzam apa dia dia fasik dia dosa besarnya Tuhan tu suku ah ha, tapi dia tak petak tercabut jawatan dia tu dengan sebab fasik nah ha, pak dia boleh kahwin ah ha, tak serupa dengan wali khas bapa nenek wali saudara ni panggil wali khas wali khas bila dia tu fasik orang panggil fasik tu membimbodrakkan kawil wilayah mana tercabut wilayah sampai tak ada di wali tu ah ha, tanggal wilayah ada apa Imam Azam raja? Ah ha, dia tak tercabuk dengan sebab kepasifan dengan tu, dia boleh berkahwin. Ah ha, walaupun dia tu pembesar ha, imam tapi mabuk. Ha, mabuk tu fasik tu. Ah ha, dia boleh obses ha, mabuk gapo. Ah ha, maka dia boleh kahwin. Ha, boleh kahwin sedekat dia mabuk tu. Ah ha, tapak dia Imam Azam tak apa. La yan azilu bihi bil fisb. Lalu tu fayuzawiju banatihi maka mengkahwin ia al-imam Azza akan anak-anak perempuan dia diri banatihi nasak dengan, dengan kasrah tu wa ju banatihi anak-anak dia sendiri dia boleh mengkahwin wa banati ghairihi dan anak-anak perempuan orang lainnya daripada imam Azza anak-anak anak-anak rakyat dia lah dia boleh mengkahwin tu mengkahwin dengan apa bil wilayatil ammati ta'allu pada dizauwiju dia boleh mengkahwin anak-anak perempuan dia juga anak-anak perempuan orang lain daripada buah rakyat dia tu dia boleh mengkahwin dengan wilayah ammah dengan merata-rata umumkan dalam sebuah negara tu dia ha ada dia Bapa tu taqimal <tuh> li kerana memegahkan dengan sya'annya sya'an imam tu dia <tuh> Hanya panggil asalnya Al-Imam Al-A'zam Imam Al Azam, ha, Imam Al Azam. Nah, wa mahallu zalika. Ah, bukan. Dan tempat demikian itu ilham <tuh> yakin lahun nawaliun gairuku. Tempat demikian, ha, tempat kata apa tu? Ha, tempat kata ada tazwid bil bil wilayatil ammah bil wilayatil ammah jika tidak ada bagi mereka itu aa, bagi apa dia bagi banati ghairihi dia. nah tidak ada waliun ghairu jika tidak ada bagi mereka itu wali yang lainnya daripada imam az-zaman wali khasanah wa illa dan jika tidak ha, tidak hadap ketidak jadi nak, jadi isbat kali <tip> wa illa nabi ayyakunalahunna waliyun wairu dan jika tidak dengan bahawa ada bagi mereka wali lain wali kha mudhimah na jadimdu luwi akadio ha, akawaliyun wairu nah kalau pak dah ni ada cukup sarak nah, kena pak dia lah kah dulu dengan imam tu nah sebab kerana merintah yang khas tu bapa. Ha dia ya, merintah khas tak ada anak rumah bagi panggil apa? Hai bapaknya panggil apa merintah rumah tangga. Ha pu pokolong dia panggil. Nah Tahu rumah dia dialah pemerintah. Ha tu dia. Dia panggil wilayah amah jangan tahu wilayah khas panggil. Ha apabila ada wilayah khas khassah wali yang khas ada kena tu diutamakan. Li'an al-wilayatul khassatah muqaddamatun 'alal 'ammatihi 'alal wilayatil 'ammah. Ha dia. Jadi kalau nak bagi kahwin dengan wali aja itu, sekiranya tidak ada wali qah. Ha deh. Kisanya perempuan ini masuk Islam, ha muslimat mu'allafah, bila nak kahwin mana wali qah yang tak ada. Ha, nah, kalau ada bapak, bapak dah la capek. Nah, maka nak kahwin dia kena kena kahwin dengan wali am ah tu katakanlah wali am tu fasik ah tak apa Walau walaukan al wali fasikan dan kalau adalah si wali tu wali khah lah maksud di sini walaukan al wali ayul khassub maknanya dan jika adalah wali yang qah tu fasikan tak ada Ah ha, pesen mabuk. Ah ha, pok doh, ai pesen minat dengan berjudi, taruh. Ah ha, suka dengan judi. Ah ha, kalau tengok main bola pun Taruh ah ha, judi dia panggil. Ah ha, je tepat kita ni ternyata anak gamar ni orang panggil apa? nyigi faham makna judi kada ada, faham tak habis. Dalam artiya sepek kita dak, de, dak fahamlah tu. Judi juga nama bagi main daun, likau main daun panggil judi, ah ha, jadi kenal tu lah. Ha, paise taruh main gapo-gapo tu tak panggil judi, panggil taruh main di kot tu kita. Walhal judi dia lah qimar. Ha, qimar. Ha, innamal khamru wal maisir dalam, dalam ayat tu, maisir dengan mana qimar. Qimar tu mana pertaruh. Taruh. Tu judi diri pertaruh tu. Tengok gaya bergaca. Ha, tengok gaya bergaca. Taruh ha, menang siapa? Ni hak suami gu. Oh, ku tu ada warna merah. Ha, taruh amne mu ah dak pulak kok sore ah atau mu ayatte aku nah dia ah tu dia membeli tajar aku dua hmm ha tau mne dia hati hok pun ah tu panggil taruh judi itu tak tak mangge judi lah tidak panggil judi Main tu main dak kopong tu panggil judi kita dak kata dak ko Mekah dak main judi ah tu ko dong main dak kopong nak tim seje pa ha, pa ha, pa ha, fah, ha, fah, suka tu Pada beli, beli kau penuh, dia, ilai-ilai, wah Pada tu tu main, tu main ni lah main Apa dia ni Muimar dan sebagainya ah ha, main apa-apa haji ha, main fay, papir, fay, fay, Dia main daun pun, main apa-apa, ha, dia ah tu dia, main daun pun Duk judi lah Hak tu duk main Tidak, tak tak Judi yang taruh, tu dia tak tahu, tak panggil judi ah main ni, sia-sia, main ni Haa tu Pada main apa-apa haji gitu lah ha, tu Haan, membuangkan masa tu suku, naya tadi mainnya itu bukan judi, tapi kita dah kenal sini main daun tu main judi halu. Ah, orang itu kalau tak nak judi, kalau hidup kopi, ada dua pal, main sini, aja. Itu ker. Sekarang saya pak wala dim, dah itu ker. Orang itu akhir pun main daun kopi, siak tali, pakitak liu. Ah, tu dia. Odek, tapi di mukok dah keluar, mukok dah main judi. Nah, hmm, deh, nah, ha, baik. Atulah ha, makatoh walalah wali. Kau tu pasikan Jodi misalnya, wakana bihaya itu dan sekiranya lausuliba. Ha, sekiranya kalau di tanggal akhirio atau belausalabel wilayah ta, dan kalau menanggal ia akan wilayah. Salah bani kalau bertanya boleh baca gini lebih hai tu lau suli ba lau suli kalau ditanggalk dibuang akhir dia akhir akhir wali pasti itu dari wilayah alwilayata wilayah tak poh ditanggalk daripada wilayah maknanya gitu maksud ini kopi sekiranya kalau ditanggalk akhir dia daripada wilayah lantas kalat nace berpindah ia wilayah tu ialah hakim yang kepada hakim yang pasti Ha, kalau dunia lain ni juga Nak lari daripada pasik payah tu Katakanlah pak tu pasik Bila pak pasik pergi kepada nenek Nenek tak ada tapi ada pasik juga Tempoh kata Haa Macam mana Nikah dengan hakim Hakim ibu pasik juga Sekira balas tu Katanya kena Zawajal hakimul pasiku Haa Kena kita hakim lagi kahwin pada bapa Haa Nah apa? li'annahu kana al-hakim al-fasik li'annahu li'anna fasik yuzawiju dia boleh mengkahi ma'a fisqihi Apa tadilah? Ah Imam Azam tadi. Bi khilafil waliyyil bersalahan wali fasik. apa dia? dia tidak boleh mengkawin Ai fala yuzawiju ma'a Waliqah wali yang pasti Tak boleh nak berkahwin seketika pasikan Hakim tak apa Sebab dia berkahwin dengan wilayah Ammah Haa tu dia Kada'am gitu khilafan ada khilaf Khilafan lima abtabihil ghazali Aku kata gitu tu Aku kata kenapa tak ni <tutup> Katanya kalau balas tu jadi Zawajal hakimul pasiku Tak boleh Waliqah nak nak kahwin. Kilafan lima abdabih al Ghazali. Apakah dakwah? Man akuul zalikah kilafan? Aku kata begitu tu karena menyalahi barang yang telah tua dengannya oleh Imam Ghazali. Gapoma abdabih bayar. Min anahu daripada bahwasanya. Dalam rujukan. La dan takilul wilayah itu tak berpindah wilayah. Bal yuzawwijul fasiku hina izin. Bahkan boleh mengawal oleh wali yang pasti itu ha, Hina izin ketika itu Ketika mana ha, Hina id Law wila yata lan taqalat ila Hakim yang pasti okay. Haa Ibn Ghazali kata Pakar pak lalu Moga pak pasti Beralegi pada hakim Pak pasti juga Pakar pak lalu Ibn Ghazali kata gitu Haa Tapi tak Aku menyalahi. Aku kata aku hakim Maksud Hakim Bukan nanti dia menikah Segini minta Wali dengan dia Dia nak menikah Seorang perempuan nama Zainab ni Nak kahwin ha, Pasuk Hakim tanya Pot dia tak ada ke? Ada Tapi pot dia tu tak semayak ha, Minta Wali sana ha, Walaupun Tok Hakim pun ha, Tak ha, Tak apa nak pasti juga Maka dia okay ha, Dia okay kita imit ha, Pada mengkahwin dengan Zainab ni Itu ha, panggil ambil Wali Dia panggil ambil Wali lah Dia ambil Wali Gim uh, Gim gi, Menyatakan dia, dia okay. Dia okay kepada wakil, dia kepada Dr. Imel Ataupun seumpamanya Pada mengkahwin ke Zainab Haa panggil ambil wali panggil. Dia nak ambil wali hmm. Kalau turut Imel Razali kan Boleh kawin dengan Pak, selalu dah Tak payah dia ambil di ha, Hakim lah kata dia Wali Imam Qala Wala sabila ilal fatwa birairihi Ah nah berkata ia Imam Ghazali lagi dan tidak ada jalan dah kepada ketua dengan yang lain ah tidak ada jalan dah grip ketua kau lain tak ada dah pasal aku tu pasif kau ni pasif perkali humbi selalu hmm. li'annal fisqa ah tak cerak huruf tu siapa eh ah li'annal fisqa kerana bahawa saya kepasikan itu Sungguh telah merata Ya dah pasik itu Akan segala hamba wal bilada Dan negeri-negeri Lari waktu pasik Tak boleh menekah nak ni Gepada tokir pasik juga boleh jati, kata -kata, oh, Ya boleh jadi Kada-kada Orang basah Alah bapak duk muda-muda Duk wairun lagi ya Haa Haa Kau duk orang wairun lagi ada ha, homon 18 bini dah ha, ha, ha, tu dia beli anak perempuan dulu umur 30 lebih-lebih kan anak bakolah nah ha, tu dia anak kawinlah apa ha, dak warung lagi tu ha, ha, ha, Nak anak tak sa berapa nak minat lagi tu ah ha, apa lagi pada tokki tokki pun dak warung lagi itu <laughs> kan ah ya tokki warung gak dah gak tokki warung ha, ah sudahlah panagi kau ana lagi hmm. Pak saudara rung tu lah belakang hmm, tu dia Ketika dia pak saudara tu Dia pergi hendak dengan anak saudara <laughs> Haa Bagaimana Asudah Lai kau tu pasih Kau ni pasih Dia panggil Dia kata Dia kata Apa itu Mirazali kata pakak Kawin dengan pak lah ha. Tak payah pergi kepada imam Kerana orang itu Kau nampak pasih juga Itu ha. Mirazali kata ha. Tak ada jalan Nak tua kepada halanya tadi. Abiz itu tapi syekh kita kata wal dan kau yang lebih ada jalanlah lebih hadajalala, lebih ada jalan maknanya kaum hak lebih ha hebat nah, segak al awal ayat pertama tadilah apa dia zawwal hakimul fasik ha tu kaum yang pertama li hakimah la yan'azilu bil fis kerana hakim, ya tidak apa dia tidak tanggal uh, wilayah dia teringat sebab kepasika, Dia tak jatuh nak sebab kepasika. Bal bahkan yang hukmuhu bahkan oleh hukumnya <supra> hukum hakim, lihat darurati kerana darurat. Berapa yang kalau kalau kodi kodi darurri, kodi darurri, berapa yang ada, ada lah. Camping lah, kodi ada. Kalau tu tak sah awak ada jadi zina. Hmm darurah ni. Hmm itu dia. Hmm ya zaman akhir zaman dihuah. Eh. Maksud dia dah zaman genting. Walau bagaimanapun Islam tak benar sama sekali dengan tidak berkahwin. Itu ha, tu je pagi-pagi lah. Kan hok tu hok nyato innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Ah ha, zina nyato rapat. Ha, lalu tu Nampak kata darurah dah Waktu pasir dalam laif akan menikah Walaupun dengan wali pasir ha, Bila kata menikah lain dah lah uh, Asabik oleh ni terbanyak persen menikah Senyak-senyak kan -senyak. banyak ni. Duduk mengaji ke orang agak Nak mengaji lagi agak Anak-anak uh, bini terserah lagi Apapun ha, apa, -apa, apa, -apa. tu juga nak kira suami Terserah lagi apa ha, tu sekali umur 20, 30 mengaji, ada menikah sangat daripada dia gitu. Ah <laughs> ha, sama-sama dok mengaji nikah. Apa tu beringatlah wei. Ah ha, takut lekat ha, tapi nikal lekat juga. Ah kada kata tengok itu. Enggak nikah. Apa tu tak nikah tu. Ah ha, paise-paise dunia, paise-paise kafir dok dulu. Dok dulu gitu. Kau dok dulu nak teh tengok. <laughs> Boleh panjang ke dok panjang kedak ni. Test. Haa, siapa mengandung siapa-apa lagi Haa, tu dunia jadi Na'udzubillah ni zalim Walau bagaimanapun kita jangan tinggal Ugamuk Haa, ni deh, dah lepas nikah Dah jago sangat, walaupun nampak pasif Maka kena menikah Hmm Kemudian sampai di sini Masuk di pada kalim sunnah Dah sikit lagi Was tethnal musannifu Min zalika ma tazammanahu qawluhu illa annahu la yaktakirunika huzzami azimiyyati ila islamil wali. Ha, Kata dulu. Nama ada hasilnya banyak lagi. Wallahualaikum.